Listening to Rutgers Radio on 88.7 eight point New Brunswick and online at WRSU.org. Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét kívánok minden korosztálynak, megkezdjük a magyar nyelvű adást New Brunswick, New Jerseyből, a Radgers Egyetem stúdiójából. A mikrofonnál Devecseri Tamás, műsorainkat helyi idő szerint minden vasárnap este sugározzuk, 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy radges Rádió majd követik az élő adás jelét.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 Az Annák, Anikók és Anna Máriák neve napja. Így köszöntjük őket a névnapjukon. Minden Annának, Anikónak és Anna Máriának boldog névnapot kívánunk. A mai műsorban egy visszatéró vendégem van, és aki egyben volt rádiós kollégám is, Rorzsi Ildikó. Vele fogok beszélgetni és uh, választunk együtt dalokat önöknek. Kívánok egy kellemes egy órát mindenkinek, akik úgy döntöttek, hogy velünk töltik ezt a nyári délutánt. Mm-hmm. Jóságod ért, fizessen meg a Jézus. Úgy levettem, se jehaj, hogy még eszembe se jós. Jóságod ért, fizessen meg a Jézus. Kedves hallgatóink, újra itt vagyok a mikrofonnál. Devecseri Tamás, ugye a mai műsornak a házigazdája, és szeretettel köszöntöm itt a visszatérő vendégünket, akit önök valójában nagyon jól ismernek. Rozsérdikó vagyok. Úgy van. Szervuszérdikó, köszöntünk Tamás, köszönöm a, a meghívást, és nagyon nagy örömmel jövök ide el veled mindig. A régi nosztalgikus emlékek feljönnek, és de egy sokkal jobb, hogy ketten vagyunk, mint amikor egyedül voltam meg, őszintén. Jó, jó, köszönöm, ez nagyon jól esik nekem is, de én is szeretem, amikor itt vagy, mindig olyan vidámabb itt a légkör, úgyhogy nem egyedül vagyok a négy fal között, úgyhogy hát azt hát kérdezem, mikor is voltál itt utoljára? Azt hiszem, hogy volt egy másik vendégünk, a Deák Nóra, vele voltál Igen. itt utoljára, itt volt az Attila is, Patkós Attila. Talán márciusban? Valamikor a tavasszal. A tavasszal. Valamikor. Igen, volt valami apropója is, azt hiszem, itt voltatok. A Nóra. Igen, a Nóra, az ő munkája. És mivel nagyon jó barátok vagytok, nem is tudom, Nóra itt van még Amerikában? vagy? Nóra most azt hiszem Erdélyben van, ott munkálkodik. Uh -huh. De visszatér ide, ugye? Visszajön, visszajön. Jó. Hát akkor mesélj magadról, mi történt azóta veled? Azóta elég sok minden történt. Mivel is kezdjem, két dologról szeretnék beszélni, amúgy évesen eszembe jut. Először is, hát nekem vannak diákjaim kb. 35 és meg volt a nagy évvégi koncert, illetve a, a júniusi koncert, és egy érdekességet szeretnék elmesélni erről. Van egy indiai diákom, egy fiú, aki él-hal a magyar nyelvért, és ő szerette volna megtanulni a, az akasztófa áriát, a Mozart szöktetés a szerályból, című magyarul, és belevetette magát, és egészen, egészen jó teljesítménnyel sikerült megcsinálnia, és elő is adtuk. Éppen azon gondolkodtam, hogy jó lett volna azt a felvételt elhozni, amikor ő énekel, de talán majd egy másik alkalommal. Nem, nem volt nálam otthon egy kölcsön adtam valakinek meghallgatni éppen, amikor megkértél engem, hogy őjek el. Ez az egyik. A másik pedig Nóra lányom. Én nagyon büszke vagyok rá, és el kell mesélnem, hogy Nóra írt egy verset. Amit én aztán először csak egy fényképpel felraktam a, a Facebookra, csak egy fotót róla, és erre valaki kérte, hogy hát a verset is kérjük. Most ezt angolul vagy magyarul írta? Angolul írta. Angolul. Nagyon nem mer magyarul írni, mert azt gondolja, hogy nem tudja igazán mélyen kifejezni magát. De a vers fordítás alatt van magyarra, Gyukics Gábor fogja fordítani. Melyik Gábor? Gyukics, Gyukics, Gyukics Gábor, Gábor, magyar költő és Tehát azt történt, hogy valaki észrevette a Facebookon ezt a verset, és beadta egy pályázatra, helyettünk is, és a pályázat eredménye az lett, hogy őt hozták ki győztesnek. És én már csak az eredményt hallottam, és a, ez a vers eljutott így a 100.000 Poets World Conference, tehát a 100.000 költő a változásért című világkonferenciára Olaszországban. 30 ország vett részt ezen a konferencián, és az én Nóra lányom képviselte a New York területét ezzel a versen. És ez mikor volt különben? Ez egy kicsit több, mint egy hónapja, hogy másfél hónapja, június elején volt ez a egyhetes konferencia, és eljutott a Nóra oda az én 13 éves lányom a versével, ami úgy nagyjából arról szól, hogy egy, hogy milyen gondolatai vannak egy egy katonának, akit éppen lelőnek a háborúban. Milyen gondolatai lehetnek annak, aki öl, és annak, aki, akit megölnek, és hogy az, az egész a, a, a sikolyok, a, a fájdalmak, a vér, a, minden elfalkul vagy elfakul mára, de a, a szavai megmaradtak. Mm. És tovább kell, hogy, hogy tovább vagyunk egymásnak. És ez a vers nagyon kiválóan passzolta a konferencia témájához. Hát a Nora volt, ő is itt már a rádióban ugye Igen. sokszor. De ezt nem tudtam eddig, hogy, a, hogy ő verseket is ír. Igen, tulajdonképpen az iskola rendszer nagyon jó, és kihozta ezt a képességét. És ő meg csak csodálkozott anya, csak megírtam a házi feladatomat, és ez lett belőle. De nagyon-nagyon hát mély a vers, ahhoz képest, hogy egy tizen, akkor még 12 éves. És ez éve volt az érta. első verse? Vagy a... Nem, volt egy másik is, amit kiállítottak a Princeton Egyetemen még februárban. Akkor pedig írt egy verset a Beethoven 7. szimfóniáját meghallgatva, annak ihletésével írt egy verset. Valami hasonló a téma egyébként, kismadár van benne, és őzike, és jön a vadász, és megöli az őzikét. Tehát úgy, úgy gondolom, hogy ez, ez, ez a téma foglalkoztatja most a, a lányomat. Hogyha... Érdekes, mert pont itt Amerikában az ember azt gondolná, hogy a, hogy a gyerekek mennyi Hát, ilyen erőszakos játékkal és erőszakos filmekkel vannak körülvéve, és milyen érdekes, hogy vannak olyanok, akik a gyerekek közül éhletet kapnak, és pont az ellenkezéről írnak, Igen, vagy igen, arra igen, várnak. és pontosan, Annak a versnek is az a kicsengése, hogy, hogy ott áll a vadász először önelégült vigyorral az őzike fölött, és látja annak a barna, a meleg barna szemét is rádöbben hogy ő neki ugyanolyan szeme van a saját, mm. a saját maga életére, a saját maga magányosságára. Rád, ugyan olyan magányos, mint az a szegény melegbarna szemű, csokoládébarna szemű őzike ott mm. előtte. Tehát, igen. Hát gratulálunk akkor a Nórának szépen, és neked és is. És, és azért is büszke vagyok rá, mert egyedüli gyerekként vett részt a konferencián. És akkor reméljük, hogy, hogy majd egyszer, ez le lesz fordítva, akkor majd bejön ő is, és esetleg a, a elszavalja nekünk a versét, jó vagy lenne. esetleg, ha lesz neki több ilyen lefordított verse, akkor szerintem a kedves hallgatók is bizonyára szívesen meghallgatnák, hogy mivel is nyerte meg ezt a... Igen, nagyon-nagyon jó lenne. Tehát kaptam ajánlatot, hogy valaki gyukics Gábor lefordítja magyarra, és közben megkerestek más költők engem, akik felajánlottak, hogy spanyolra, és, és most olaszra is le van fordítva, tehát a négy nyelven fut majd a verse és a, a Duna TV-ben szerepelt a Nóra, nem is meséltem még neked egy-két egy héttel ezelőtt ezzel kapcsolatban te interjút adott a Duna TV-nek, úgyhogy az is lement az a műsor, és kaptam Magyarországról egy kedves ismerős, nagyon kedves barátnőmnek a volt valaki, azt mondta, hogy azt szeretném megajándékozni a Nórát meg, meg benneteket azzal, hogy én a a, egy uh, kiadónak, egy könyv kiadónak dolgozom, és megbeszéltem a főnökkel, hogy a Nórának egy verses kötetét ingyen ki fogjuk adni. Tehát uh, csupa Nagy boldogság, hogyha erre gondolok, és közben annyi minden szomorúság is történik az ember életében, hogy, hogy uh, ilyenkor úgy érzi, hogy, hogy ez, ez álom. De hát Igen. most szerencsénk volt, hogy kiderült, hogy végig tudta ezt az utat járni. Na hát uh, nagyon örülök ennek, és, uh, Köszönöm szépen. és akkor most uh, zenélünk, hogy ne beszéljünk annyit. És a következő számot is te választottad. És Kicsit vicces leszek, és elmondom azt, hogy remélem ezek a számok mindig azok lesznek, amit bekonferálunk, mert veled, amikor együtt csináljuk a műsort, akkor már nagyon sokszor előfordult, hogy amit bekonferáltunk, teljesen más lett belőle. Úgyhogy most jön egy Azt hogy többet tőlem nem kérsz. Ja, de hát ez csak vicc Vicc. Úgyhogy most légy szíves, konferáld be ezt a következő zeneszámot, és az apropóját. Nagyjából már elmondtam az apropóját, hogy az a diákon megtanulta az akasztófa áriát magyarul a Mozart és a Szerályból című operából, és most nem az ő előadásában, de Gregor József előadásából szeretném, hogyha lejátszanád ezt, és remélem, hogy azt szól meg. Hát akkor halljuk. Megszorul, megszorul, és a gége megszorul, megszorul, megszorul, és a gége megszorul, megszorul, jaj, be jó lesz, jaj, be szép lesz, ósz, minél ki üdvölt érez, Megszorul, megszorul, és a gyége megszorul, megszorul. Jár csatfén a válgat útra, drága lesz itt minden, Meg nem csaltok engedet, már nem használ semmi, Itten még, de ki, csak egyszer, hittem, szökni többé több lenn, Sökni többé nem lenn. Már nem lehet, már nem lehet. Ó, oh, az lesz a kélyes óra, majd hál az akasztóba, És a kége megszorul, megszorul, és a kége megszorul, megszorul. Jaj, de jó lesz, szép lesz, szép lesz, oz, Mi régi üdvöltél. Ez a ez a vége, és a vége és a vége megszorul, és a vége megszorul, You are listening to WRSU in New Brunswick, this is the Hungarian Hour. Kedves hallgatóink, Önök a magyar nyelvi adását hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás vendégemmel. Köszönjük a figyelmüket, hogy velünk vannak ezen a forró délutánon. Gyönyörű idő van odakint és lehet, hogy épp valamit csinálnak, valamivel tevékenykednek, úgyhogy lehet, hogy vezetnek valahova, azt hiszem ott a legjobb befogni ezt az adást, mert sokszor az internet is például itt a stúdióban most nem is működik. Úgyhogy... De nem is beszélünk tovább erről, hanem megkérdezem Ildikót, hogy mi történt még veled, Ildikó, mióta nem láttunk téged itt, nem hallottunk itt a stúdióban. Van egy titkom, mert legalábbis eddig nem beszéltem róla, nem tudnak az emberek. Én ott nem is titok, csak valahogy olyan régen volt, hogy nem beszéltem róla. Amikor én 18 éves voltam, egy férfiú azt merészelte nekem mondani, hogy én antitalentum vagyok a, a gépészeti méhanikai dolgokhoz, és azért bebizonyítottam neki, hogy nem. Tehát elmentem a metróhoz dolgozni. Ez 19 éves koromban, vagy 18 éves koromtól 20 éves koromig tartott ez az időszak, és Budapesten? Budapesten, bizony a szép metró, nem itt milyen, milyen a metro itt ugye New Yorkban, igen, mindig arkadotója szem kicsit másképpen. Más, és most ennek kapcsán Szeretnék egy kicsit a, ezt, ezt felfrissíteni magammal is egy, egy kis írást hoztam a metróról, hogyha nem bánod, és Én majd elmondom végül, miért is voltam pont jó, most. Jó. 20 évvel az építkezés megkezdése után elindult az ősvezértér, a Fehér és a Deák tér, vagy, vagy Sztálint térben. Én szerintem akkor már nem Sztálint térnek hívták, ez volt a írásban. Között a kettes metró Budapesten a kisföld alattival összesen hasonlítható moszkvai mintára épült mélytervezésű vasutat még a mostoha 50-es években kezdték el építeni, majd kifogyván a szuszból az 1954-es leállás után csak 1970-re fejezték be az első szakaszt. A metrót 1970 végén akarták csak átadni, mégis a felszabadulás 25-é fordulója előtt egy pár nappal már birtokba vehették a pestiek. Április 2-án délután Kádár János és vagy ezer meghívott vendég utazott rajta végig, majd másnap, miközben Káldár az élkező szovjet pár főtitkár Brezsnyévet fogadta a, a fővárosai itt is meleg van. A fővárosiak ismerhették meg az addig jobbára ismeretlen közlekedési eszközöket, a mozgó lépcsőt és a metrót. A kettes metró és a fővárosiak utasok első találkozásáról így ír a Népszabadság. Április harmadik a péntek, hajnali 4 óra 25 perc a Deák téri mellé begördül a k 0101 es metró szerelvény. Hat óra tájban már több százan várakoznak egy-egy és a forgalmi iroda mikrofonjából sűrűn felhangzik a közvetlen hangú figyelmeztetés. A biztonsági sávra ne lépjünk, nem éri meg a 825 volt. Hmm. Egyébként ez egyen feszültség volt, nem váltakozó. És, és én 750-re emlékszem, nem 825-re, de... Azt hiszem, hogy ott volt mert plusz-minusz 10% így jöhet ki. Elhiszem, Igen. Okay. <laughs> Beszálltunk az egyik szerelménybe, az arcokról elégedettség, derű kíváncsiság és megilletődötttség is leolvasható volt. És a fotócellás, viteldi automata előtt torlódás van, az automata egyszerre csak egy pénzdarabra engedi át a utast. Akik ezt nem tudják, több forintos is bedobnak a mögöttük álló barátaik, családtagjaik átjutására is, tehát akkor azok elveszítettek nyilván a a pénzt kicsit rövidebbre fogom. Néhány tekintetben az 1970-ben átadott Metro a mai felújított változatánál is korszerűbb volt. A nagy darab biztonsági őrökből verbúvált ellenőrök helyett még beléptető kapuk álltak ellen a blitzelőknek. A kapukat évtizeddel később leszerelték, amiket most több milliárd forintos beruházással akarnak visszatelepíteni, de nem is hallottam. A szerelvények eleinte három kocsisak voltak, majd a forgalom növekedésével öt kocsisra bővítették őket, ezért építették 120 méteresre a peront és az eredeti tervek az 1970-ben átadott változatánál jóval fényezőbb metróról szóltak. A stadionok állomást a kor legnagyobb festőinek, szobrászainak munkái díszítették volna, a két kupolás épületet, körplasztikát, reliefek, freskók és képek díszítették volna, az állomást végül visszabontották, és a moszkvai fényzés helyett az olcsó párizsias megoldást választották. És ezt miért virtatom éppen most, ezt a témát, annak az az oka, hogy azok az emberek, akik akkortáj dolgoztak, amikor átadták a metrót, és még azok is, akik kicsit később csatlakoztak, mint tíz évek később, mint például én is, lelkes összefokásban találkozott szerveznek, amire én is minden alkalommal meghívást kapok. Palatinusz Józseftől, aki egykoron instruktoram főnököm volt, és egy végtelen kedves ember, hogy így gondol rám is, pedig én csak két évet dolgoztam ott segédvezetőként, még nem voltam elég idős ahhoz. És ugyanígy a kettes metron hm. dolgoztál? Igen, igen. igen. Hm. érdekes van az a film, az a kontrol nevezetű film, nem tudom, a láttam Igen, láttam, de nekem az nem volt a, nem. az esetem. Én nekem azért tetszett, mert ott volt a metróban, és amikor megláttam egy mozgó lépcsőt, akkor tudtam, hogy melyik állomáson van az a mozgó lépcső. Tehát minden zsegét zugát ismertem, és a, az alagút belső részeit is természetesen. Szóval eddig, eddig még nem jutottam el a, a találkozókra, sajnos, de nagyon szeretnék eljutni. Nagyon sok tájékoztatást, fotót kapok, és biztosítanak, hogy engem is várnak megvallom. Nagyon megható, és tényleg nagyon szeretnék egyszer elmenni. Most Palajóska, mert csak ilyen közvetlenül hívja őt mindenki, az ő kedven számaiból szeretnék lejátszani néhányat, úgy izgulok, hogy dolgok, mert tudom, hogy hallja, és ha hall bennünket, akkor innen is szeretete üdvözlöm őt és a csapatot, talán minderencielől. Jó, még, és még azért ráteszem a zenét, azért én megkérdezem. Akkor is BKV volt már, igen, a, a, BKV Metro. Akkor, akkor ezek mind BKV-sok voltak, akikről, akikről beszélnem, te is BKV voltál. Igen. Budapesti közlekedési vállalat. Úgyhogy hát nem is tudom, hogy milyen volt akkor a, a dolgozóknak, ugye a mentalitása mert megváltozhatott azért a mostani metró és a, a ugye na Igen. most már há, hány metró is van metróvonal? Négy metróvonal metró van, a legújabb ugye, úgy tudom, a sokkal rövidebb, mint az előzőek. Igen, nagyon Közben nem ismerem Itt metról. nagyon dudál valami riasztó, úgyhogy lehet, Igen. hogy a kedves hallgatók behajják az adásba a mikrofonokba. Igen. Azt szom, hogy akkor az emberek nagyon sok színű egyéniségek voltak. Mi csak mentünk a, a metróval, ugye Igen. másodpercre pontosan be kellett tartani a, a menetrendet és közben beszélgettünk, és kifezetten vártam, hogy bizonyos kollégákkal együtt, együtt osztanak be bennünket, mert az egyik a művészetről beszélt, a másik a zenéről, valaki filozofált, aki állandóan keresztkérdéseket tett fel nekem, és annak az ellenkezőjét is megkérdezte, csak azért, hogy, hogy tényleg megmozgassam az agyamat, uh -huh. és aztán versenyeztünk egymással egy kicsit, hogy... Akkor fel tudod még sorolni a kettes metrónak a megállóit? Persze. Ha, hát meg. a, a déli pályaudvar, a Moszkva tér, Kosutér, tér, Kossuth tér, Deák, Asztória, tér, Keleti pályaudvar, Népstadion, Pillang utca és az őrs vezéltere. Akkor most jön a zene. Jo. Kinek is küldöd? Palatinus Józsefnek kettő számot küldök. Első Domján Edith énekel a Fátyolosa szemed, a másodikat pedig Gara György, ha volna valaki. Te most külnözel. a boldogságra. Fáj egy kicsit a szíved. Látod? Ez a szerelem ára. Fátyolos a szemed, pára futja el. Könnybe lábad Látom én Valami kellemetlen esett Percek óta level Szólj nekem. Megfújom a kezed Hát felejt el A bánat. A szó. A csend a jó. A csóknál ne sírjál, mert minden köncsebb nekem fáj. Egyedül járok köztetek, kik párosan jöttetek, Mosolygok, mondok szavakat, néha a hangom elakad. Nehéz a magánosok éje, Sápattan alszanak, mint eldobott kődarab, mint elrejt a holt tavak zöld színűje. Ha volna valaki, aki azt mondaná, hogy ébred nem fonódna rám a bánat, szemembe hullanának tűztolló reggeli fények, reggeli fények. Ha volna valaki, aki azt mondaná, hogy járjak minden utca, Hívogatnak, néznének megtagadva Csalókai, éjszakai árnyak Éjszakai árnyak Ha valaki megfogná a kezem Vagy biztatóan visszanézne rá Sokáig néznék a felkelő nap felé, és lehajtanám lassan a fejem. Ha lennél az, aki nekem mindenem volnál, tétovázva erre jönnél, csendesen átölelnél, mennél meg megcsókolnám, és semmit sem szólnál, semmit sem szólnál! Kedves hallgatóink újra itt vagyunk önökkel. Devecseri Tamás és... Rózsi Érdikó. és aki eddig... az a pillanat, hogy fogalmam sincs, hogy mit fogsz kérdezni. Minden adásban ezt bendobod. Hát, beszélgetünk így a nyáról, és, de most azért visszakérdezek, hogy ugye ez az illető... Mondd el még egyszer a nevét, légy szüves, mert olyan rossz, rossz a névmemóriám, akinek elküldtük ezt a Két számot. Igen, Palatinus József. Palatinus József. Úgyhogy reméljük, hogy hallgatta. Én az mindig örömmel tölt el, amikor tudom, hogy Magyarországról figyelik a, az adást, és sokszor felmaradnak ilyen késő órákig, de azért kicsit olyan honvágyam is van. És most, hogy így a, a BKB-ről, meg a metróról beszélgetünk, azért azt megkérdezem, hogy akkor már volt uh, légkondicionáló ezekben a kocsikban? Mert én sokszor utaztam rajta, de nem emlékszem, hanem mindig nyitva voltak az ablakok. Én nem, nem volt. És uh, szenvedtünk. Legalábbis én nem tudom, nem, nem, nem volt. Nem. A vezető fülkébe sem, ugye? Nem. És te, mint ilyen másodpilóta, vagy hogy, hogy is hívják? Segédvezető. Segédvezető. Neked mi volt a feladatod? Mert engem az úgy mindig vonzott olyan érdeklődéssel figyeltem, és vártam a kocsikat, és uh, Hol egyedül vezette valaki? Hol egy másik illetővel? Én a kettes metrón mindig ketten vezették, a hármas metron vezették egyedül az újabb kocsikat. Aha. És hát mi volt a feladatunk? Hát mi segédvezetők, talán úgy, úgy is szerettük volna megmagyarázni, hogy mi nagyon fontosak vagyunk, és körülbelül azokat a tanfolyamokat végeztük el, mint a vezetők, csak nem volt benne vezetéstechnika, tehát a, a tanfolyamon volt gépészet, elektro, pneumatika, és helyi pályaismeret, jelzőrendszer ismeret, hiba keresi, és mi, mi nekünk kellett megmondani, a, hogy a vonatnak mi a hibája, és úgy adni át a műszakot, átvenni a, a vonatot reggel hajnali, nem tudom, hánykor már, azt tudom, hogy háromkor keltem sokszor, és e, ellenőrizni, hogy minden jó működik-e, mondjuk azt ketten a, a vezetővel együtt végeztünk még a kocsi színben. És hát természetesen az állomások beérkezésekor kinyitni az ajtót, becsukni. És akkor már énekeltél? Én, én mindig énekeltem. Én, én És véletlenül nem kapcsolta be a kollégád a mikrofont, hogy mindenki hallja, hogy énekelsz egy áriát, vagy valami? Ő nem ért oda, nem ért oda a mikrofonhoz, de volt, amikor az utasok így benéztek a végállomáson, hogy, hogy ez ki volt. Egy, egy kicsit szoktam énekelni, igen, akkor is. És ellárult most egy titkot, most már senki sem büntethet meg érte, hogy én elektronóta vezetni is, attól függetlenül hogy nem volt szabad. Én, és ezt most egy a Palatinus Jóska előtt füle hallatára elmondom, hogy én megtanultam vezetni és amikor a vezetőnek ezért azt mondta, hogy volt egy nagyon jó könyvem éjszaka és nem voltam sokat és légy szíves vezess, akkor, akkor és úgy tiszta volt nagyjából a levegő akkor én vezettem na de az a személy, aki nekem azt mondta hogy én ehhez antitalentum vagyok ő is ott dolgozott a metrónál és szóltam neki, hogy gyere, nézd meg vezettem a vonatot, és valahogy annyira zavart a, az ő jelenléte, hogy akkor egyszer kimentem az állomásból egy egész kocsi hossza, 20 méterrel később tudtam megállni, de hál' Istennek akkor a, az utasok Abból a kocsiból nem akartak kiszállni, ez nem volt, mm -hmm. aki ki akart volna szállni, úgyhogy én csak ráléptem a, az uavára. Jézus, milyen szavak jönnek 35 év távolatából mm. elő egy gombra, ami aztán azt a, azt a kocsitnak az ajtajait zárva tartotta, én is aztán, hogy megúsztuk az egészet. De, de nagyon élveztem magát, azt, hogy ezzel hatalmas, 100 méteres vonatot én meg tudtam állítani ott a csatlással. Mondja, hogy hát milyen nagy dolog különben, főleg, hogyha belegondolunk, hogy, hogy ugye. Olyan világban élünk, hogy a női egyenjogúság, és itt is Amerikában sokszor látom az utakon, hogy mekkora nagy teherautókat vezetnek a hölgyek. Igen, ez, ez Igen ez és mostanában olvastam egy hírt, hogy egy magyar pilóta nő vezetett egy repülőgépet, egy utasszállító repülőgépet, és az olyan jó. Szerintem itt azon múlik, hogy hogy e az embert, Mennyi, milyen fokon. Na és én is aztán visszamentem a zenéhez. Oké, okay, kipipálva bebizonyítottam, és mire mehettem volna a vezetői tanfolyamán 20 éves koromban, akkor szépen visszakanyarodtam a zenéhez, és ja. akkor pár év múlva az opera találtam magam. De ez, a, ez az élmény úgy, úgy megmarad, ahogy, ahogy akkor ja. volt, és, és most különösen jó. Azt hittem, hogy én, én nem emlékszik senki se ott, és emlékeznek, és nagyon jól esik. Szuper. Na jó, most jön az a kérdés, amit önre gondoltál, de nem lesz olyan nagyon bonyolult, vagy ördöngős kérdés, az csak a... az, hogy mi a terved még a nyára? Úgyhogy itt vagyunk a nyárnak a közepén, még van e, több, mint egy hónap hátra úgy hivatalosan... Igen. A gyerekeimet felkészíteni, hogy el tudjanak menni a tíznapos jubileumi cserkész táborra, ami 5 évente van, és az én gyerekeim még nem voltak, hiszen csak egy évvel ezelőtt kezdték el a cserkészetet, és állítólag felejthetetlen élmény lesz, mindenki, aki ott valaha megfordult, mindenki azt mondja, nagy nosztalgikus élményeket mesélnek, felnőttek is. Ez egy tíznapos tábor lesz valahol Észak New York államban, augusztus 6 és 16-a között. Nora lányom most jött haza a református táborból tegnap, ahogy hazajött egy kis idő múlva, vagy letette magát a, a heverőre, hogy ő most néz valami filmet. Tehát körülbelül kettő percet nézhetett belőle, elaludt, és 14 óra hosszág főse se ébredt. Úgyhogy mondta, hogy nem sokat aludtak, mert annyira érdekes és színes volt az egész tábor, hogy egyszerűen nem volt értem az alvásnak. És ma délelőtt nagyon kedvesen a három kislány kiállt a református gyülekezet elé, és elmesélték, hogy voltak a Betlen otthonban, az idősek otthonában, ahol három része lehoznodott a csapat. Egyik része zenélt, a másik része beszélgetett az idős emberekkel, a harmadik része meg társas játékozott. Tehát tulajdonképpen e, így kettő tábor uh -huh. között vagyunk, és amennyit csak tudok, a gyerekeimmel leszek. Aztán e, ami még a nyárban úgy belefér, hát sajnos bele kell, hogy férjen, de hát ez az életrendje, hogy elbúcsúzom egy-két diákomtól, akik egyetemre mennek, és nagy büszkeséggel mondom, hogy a, az egyik diákom a Manhattan School of Music opera szakára fog járni, az énektanárra a Metropolitan Opera énekes, közben már ő is oda is járt a nyár folyamán, meg is, így felkészítettem az ő óráira és olyan megelégedéssel vettem, hogy igen, az én gondolataimat fogja tovább vinni az a tanár. Aztán majd a következő évre fogok felkészülni a diákjaimmal. Lesz közülük, akik szintén énekesek vagy zenészek lesznek, és őket felkészítem az egyetemi felvételikre. Maga nyár szeretnék egy kicsit elmenni a, a tengerpartra a gyerekekkel, mert még úgy, úgy nem fért bele eddig, és hát van még egy pár ilyen magánjellegű dolog, amit úgy, hogy az ember nem mesélem, majd miután már befejeztem a tranzakciót és kész van a minden, akkor, akkor majd elmesélem egyszer. Tehát nagy változásokon minden keresztül. Akkor végül is már készülsz egy picit az őszre is, ugye a következő fél De, évre. Muszáj. Igen, és próbálok a jelenben is maradni azért, persze. Jó, hát akkor most megint zenét fogunk hallgatni, de nem is tudom, hogy bemerjük-e konferálni ezt, ami most jön, mert már az elmúlt uh, alkalmakkor, amikor itt voltál egy párszor, ezt bekonferáltuk, és nem jött össze Háromszor ez a szám. Háromszor is egy, egyszer azért. az jött, de most... Oké, okay, akkor most újra megpróbálkozunk, úgyhogy légy szíves, Ildikó konferált Igen. be, és lássuk, hogy mi lesz belőle. A Balkán Fanatiktól a repülő Madár című számot fogják a kedves hallgatók hallani, Értünk, a stúdióba Dövcseri Tamás és Rozsi Ildikó, úgyhogy uh, folytatjuk még a hátra levő negyed óránkat, nagyon kellemesen töltjük itt az időt Ildikóval. Igen. Úgyhogy Ildikónak volt, amikor ő rádiózott itt velünk, egy olyan uh, része az ő műsorának, amiben uh, természetes, Ugye, természetes gyógymódok gyógymódokról szedett. beszélt, úgyhogy most hozott magával valamit, amivel mostanában uh, több időt eltölt és uh, megragadta a figyelmét. Úgyhogy, Idiko, mm. átadom neked a szót. Igen, nagyon izgalmas új felfedezés a kovaföld, legalábbis számomra új. A kovaföld 15 féle természetes ásványi anyagot tartalmaz, magnézium, kalcium, szilícium, dioxid, nátrium, vas és sok nyomelemet is, például titán, bor, mangán, riz, cirkonium és így tovább. Ezek az ásványok egészségesebbeké, fénylőbbé teszik a hajat, a bőrt és a körmöket kovaföld vonza és elnyeli a baktériumokat, gombákat, parazitákat, vírusokat, nehézfémeket. Ez nagyon fontos, mert ugye sokszor tartósított ételeket eszünk. Mindezek eredménye egy sokkal egészségesebb test, kevesebb betegséggel. A termék felhasználói gyakran jelzik, hogy jobban érzik magukat. A kovaföld keresztül utazván a vékony és a vastagbélen ledörzsöli a falakat, csak néhány hónapon át tartó szedést követően, azért hangsúlyozom, hogy néhány hónapig azért kell szedni, a bélfal megtisztul a káros nyáktól ez különösen fontos, hogy öregszünk. A tiszta egészséges vastagbél távol tartja a polipokat, daganatokat, fekélyeket, sok felhasználó számol be megnöveketett energiáról és kisebb alvásigényről. A véráromba kerülve kovasabb formájában segít elpusztítani a rossz zsírokat, így nagy mértékben csökkenti a koleszterin szintet és a magas vérnyomást. Tehát mire is jó a kovaföld. Rossz koleszterin csökkentése, jó koleszterin emelése, öregségi foltok megszüntetése a bőrön, anyagcsere stimulálása a belekben, a nyírókrendszerekben és a sejtekben, az energiaszint növelése. A szilíciumpótlás megvédi a szennyeződéstől a tüdő szöveteit, karbantartja és javítja sejtjeinek működését, megaktályozva ezáltal a fertőzéseket, gyulladásokat, Megelőzhető vele a tuberkulózis. Tisztítja a nyirokrendszert, így csökkenti az orr, garat, gége, felső légugtak körüli duzzanatot. így tisztává válik a hang, könnyebbé a légvétel, a rekedség. A megszűnik, szintén ezen okokból a hatékony ellenszere is. Csökkenti a menopauza, okozta a stressz, és az azt kísérő más és megszünteti szilícium egy természetes hajtó 30 kal növeli a vese teljesítményét, ezzel is tisztítva átmosva a létfontosságú szerveket és az egész szervezetet, védve őket a korai elhasználódás ellen. Megakadályozza a húgyúti fertőzéseket és a vesekövet is. Alaposan kitisztítja a gyomrot és a bélrendszert a korokozóktól, a férgektől és az évek alatt lerakodott nyáktól, megakadályozva ezzel a gyulladásokat, fekélyeket vagy a rákot. Biztosítva az értékes tápanyagot, 100%-os felszívódását és normalizálva az anyagcserét. Ennek köszönhetően beindul a fogyás, és nem érzünk éjséget, mert szervezetünk elégedett. Mivel a belek működése normalizálódik, a derék körüli, körüli fájdalom is megszűnik. A tápanyagok 100%-os felszívódásával rakja az emésztést, növeli a vitalitást, magas energiaszintet állít elő, növeli a fizikai és szellemi teljesítményt, megszünteti az álmatlanságot. Erős gyulladást csökkentő, fertőtlenítő, méregtelenítő, antioxidáns hatásokkal bír, elpusztítja kellemetlen szagokat okozó baktériumokat is, stimulálja az idegrendszert és a szervezet öngyógyító folyamatait. Kipucolja a szervezetből a légszennyezés következtében lerakódott, vagy helytelen táplálkozás következtében bevitt vegyi agyankokat, még a nehéz fémeket is. A kovaföldnek negatív töltése van, míg a kórokozóknak, baktériumoknak, vírusoknak, gombáknak, parazitáknak pozitív hengerrelokú részecskébe így becsalja őket, ebből a csapdából nem tudnak kijutni. Nagyon nem szeretném hosszúra húzni ezt a felolvasást, de ami fontos még, hogy erős fertőtlenítő hatása révén megszünteti a női tájogokat, gyulladásokat, fekélyeket, elkerülhető vagy enyhíthető vele az Alzheimer kor ezáltal, azáltal, hogy az alumíniumot eltünteti a szervezetből. A koleszterin szint csökkenésével, illetve kötőszövet erősítő hatás következtében az erek rugalmasság tételével normalizálja a keringést és helyre rakja a vérnyomást. Segíthet a cukorbetegségeken és jelentős mértékben javítva az inak, izületek, csontok, egyéb kötőszövetek állományát elkerülhetők, vagy megszüntethetők a reumatikus problémák, egyik mozgásszervi problémák, a bőr, fogak, köröm és a haj szerkezete jelentős mértékben javul erősödik. Ezáltal gyors és látványosabb külső változást. Érzik, olyan tudod hol lehet ilyet beszerezni? föld. Az a neve, hogy... Uh, Angolul? és Earth. Mhm. Uh -huh. És amikor én ezt mondom az embereknek, akkor megriadnak, hogy úristen, hát az, az róvarító. És azzal szoktuk tisztítani a, a medencénket otthon, a ház az, az? Ilyen zöldszínű? Nem, ez, ez fehér, hm. de van egy, egy olyan teljesen tiszta változata, vagyis hát, amit ami nem kellett tisztítani, mert úgy bányázták, hm. és nem keverték semmivel se össze, az emberi fogyasztásra alkalmas. És milyen arányban? És hát én kaptam egy két font, ez 90 a egy, egy zsákban, és um, egy kanál, egy evőkanál, vagy két kis kanállal, vagy ha szeretnénk ketté osztani reggel vagy este, úgy bevenni. De el, elég az, hogy egy, egy nagy kanállal, beleteszünk vízbe vagy dzsúzba, összekeverjük és a uh -huh. Kicsit olyan, mint hogyha finomított homokot uh -huh, uh -huh. innen az ember, de meg lehet szokni, és én nagyon megszerettem, mert én is ugye nagyon sok minden keresztül mentem, mint tudod az elmúlt uh -huh. fél évben és azt mondhatom, hogy nagyon sok energiát tapasztaltam, amikor ezt elkezdtem szedni. Most, most rekedt a hangom igaz, azt mondja, hogy szép, fényes lesz a hanga, de én múlt héten beteg voltam, és azért voltam beteg, akkor még nem szedtem, tehát tartottam egy szünetet, mert elfogyott, amit Magyarországról hoztam, és kerestem, hogy melyik a legjobb itt, de most már újból szedem. Elkezdtem fogyni, és jól érzem magam, erős vagyok, és biztos, hogy segít a, az izületeknek és tényleg kitakarítja a szervezetet, hogy próbálok mindenkit rábeszélni, hát akkor, és nagyon uh, olcsó az igen. egész, nagyon olcsó. Hát dolog. akkor azoknak, akiknek ugye ilyen problémáik vannak, emésztési. Sőt, mindenkinek. És, uh, a öregedés, ajánló. megelőzés. Köszönjük, Ildikó. <síves> hát most már csak hét percünk van, úgyhogy most jöjjön egy nagy sláger. This is WRC New Brunswick. You are listening to the end of the Hungarian hour just in a few minutes. The voice of Ireland will be next. Please stay tuned. Kedves hallgatóink, önök a Radgers Egyetem magyar nyelvű műsorát hallották a mikrofonnal, Devecseri Tamással és vendégemmel. Rozsildikóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk töltötték ezt a ez egy órát, és remélem, hogy kellemesen szórakoztak. Ildikó, neked köszönöm, hogy eljöttél, Nagyon és részt vettél is. ebbe a mai műsorban. És hát uh, ugye Simán Diózsefet hallottuk, és úgy konferáltam be, hogy egy slágert. Igazából azt akartam mondani, hogy egy örökzöld slágert, Igen. mert azt hiszem, hogy ezt, uh, ezt azért mindenki ismeri, főleg akik nem itt születtek, mert ugye ezt, akik itt születtek, azoknak nehéz lett volna megismerni, hallani, de én mindig örülök, hogyha, hogyha meg tudok osztani önökkel ilyesmit, ilyen, ilyen régebbi zenét, ami ugye... Ez egy operett részlet igen. volt, csak nem tudom, hogy melyik operettből, ott nem vagyok annyira otthon sajnos. Igen. De egyébként mondd el a hallgatóknak, amit nekem is elmondtál, hogy, hogy te már nem dolgozhattál Imándi józsef fel, ugye, mint éppen, operás. Éppen akkor halt meg, amikor én az operához kerültem, de a fiával együtt dolgoztam, hmm. és még az is <gül> hogy visszakapcsoljuk érdekességhez, ha hogy tartozik, hogy a, a metros kollégák közül egy fiatal fiú önállat tanult énekelni akkoriban. Na, a metrosok között ki tudja most, és kik e, vezetik azokat az a, a kocsikat, majdnem autókat mondtam. Na hát azt hiszem ennyi mára, köszönjük a figyelmüket, szerelvényeket, és e, kapcsolódjanak be ugye jövő héten is az adásba, amikor e, Sohár István és Harkó gyöngyvér fogja önöket szórakoztatni. Mindenkinek kívánunk kellemes, jó éjszakát. Viszont halásra. Mindig kell